Én mindig nagyon szerettem a könyveket, és valóban én mindig borzasztóan szeretem azt, amikor megveszek egy könyvet, vagy egy könyvesboltba leveszem a polcra, és így És Sokan vagyok ezzel így. <gül> és most nem élménybeszámolót akartál eljutatni a nagy közönséghez, nem titkos helyeket, nem világörökségi helyszíneket akartál megmutatni, hanem abszolút tippeket, tanácsokat adni, és talán egy kis impulzust, hogy a bizonytalan, még kicsit kezdő utazó segítséget kapjon, és elmerjen indulni. Igen, ilyen útleírások végül is vannak a van már 20 éve, úgy én ott mindent elmeséltem, amit lehetett az utazásokról, meg ilyen-olyan fórumokon, ilyen online megnyomtatott cikkekben. Nekem már a blogon is mindig uh... Egy ilyen igény volt arra, hogy minél többeket megmozgassak, és minél több embert inspirálják az utazásra, és segítsem, és a, a blogon is elég gyakran voltak ilyen tippek, hogy milyen weblapokon érdemes repülőjegyeket keresni, milyen kis trükkök vannak, milyen mit érdemes pakolni utazásra. Annyi levelet kapok ebben a témában, hogy úgy gondoltam, hogy érdemes lenne ezt a témát így rendesen körüljárni így változni, és az egész folyamatot ledokumentálni, hogy tanácsokkal, meg mindenféle weblapokkal segíteni az embereket, hogy indulni. Jó, akkor most egy-két személyes tapasztalat, meg ha úgy tetszik, egy-két vizsgakérdés. Hogyha utazol, mondjuk a tengeren túra, de mennyi, hol mit viszel magadal, mert tudod azért, hogy három hetes alaszkai túrához a kis nem feltétlenül kivitelezhető, amit az ember kézipoggyászként fölvisz a fedélzetre. Hát, néha, bevallom, hogy én se tudok azért annyira jól pakolni, mint ahogy az elő van írva. Mondjuk egy, nyilván egy európai hétvégútra útra el tudok indulni egy kézipoggyászra, de mondjuk már egy egyhetes útnál ez neces. Nálam ez azért, azért van így, mert hogy a blog miatt, mert akkor ugye kell vennem számítógépet, mert ezért ezt a mobiltelefonainit bepötyögni minden este egy blogba és az elég macerás lenne, ugye meg a fényképezőgép, meg az állvány, meg ez, meg az, én nem nagyon tudok beférni egy kézipoggyászba, de szinte mindig egy kis hátizsákkal, meg egy ilyen kisebb húzós táskával, aminek egy hetes út, vagy két hónap. Mindig azzal a céljal, hogy tanulj is valamit, vagy azért inkább az a lényeg, hogy kikapcsolódj, láss, ezt a világot megmutasd másoknak is? Én leginkább tanulni szeretek új dolgokat, mert nem csak azt szeretem az utazásban nyilván, hogy lárni dolgokat, hanem hogy mindig egy kicsit az embernek így nyílik a, a világ. Váltása vagy a szemlélete, vagy hogy mondjam, szóval sokkal elfogadóbb lesz. Én azt mondom, hogy amikor beszélgetek valakivel, akkor szerintem egy 10 perc alatt le lehet venni, hogy az ember ember utazott már, vagy nem utazott, mert teljesen másképp áll a világhoz. Most már 112 országban jártam, és, és hát én is még a mai napig tanulok új dolgokat, mert ugye mindig vannak új weblapok, meg új trükkök. Igazán az inspiráció, úgy egyrészt nyilván az olvasók kérdései a, a blogon, a másik meg, hogy mindig, amikor így látok más utazókat, így Chetleni botlani, akkor akkor egy kicsit van ilyen nagy áskörés hogy úgy oda mennék, és akkor elmagyaráznám, hogy azt nem így kell, meg nem úgy kell. Nem szoktam egyébként, vagy már nagyon csöpögő bótónak kell ahhoz, hogy tényleg oda menjél? Nem, nem szoktam, ez kicsit olyan furcsán is mennék ki magát, hogy mondok egy példát, hogyha mondjuk egy forró nyári nap, kimész a repülőtérre, állsz sorba mondjuk a New Yorki járathoz, és tudod, hogy itt is nyár van, meg ott is nyár van, és akkor az utasok 80%-a egy kicsattog egy vietnámi papucsba, vagy valami kis sornadrágba, és egy nyári öltözetben, és én akkor látom, hogy, hogy, hogy ők is szét fognak fagyni ott így a 8 órás úton, mert a repülőn ugye néha nagyon be tudják kapcsolni a légkondit, és akkor tényleg így legszívesebben mindenki oda mennék, hogy akkor ugye vegyék a bőrön egy kardigát, meg remélem van nálad egy zokni, mert hogy egy nagyon fog felszíni, hát, hogy nyilván ezt nem lehet megcsinálni. Ez volt a, a cél, hogy ezeket, a, ezeket is elmegyem, mert szerintem nagyon, nagyon sok dolgot lehet a, a netről tanulni, ugye most már mindenki tud szállást keresni az interneten, meg millió repülő egy keresőport. Általában. De pont ezek a kis pici dolgok azok, amitől egy vakáció jó lesz, vagy, vagy nem lesz jó, mert mondjuk már első nap megfázol. Kis trükköket megtanulni, hogy hogy egyáltalán, mondjuk, hogy kell egy repülő útra rákészülni, hogy mi legyen nálad. Én arra nézve is szeretnék tanácsokat adni, hogy hogyan hozzuk ki a legtöbbet a, a vakációba, hogy, hogy, hogy, hogy élje meg az ember a legjobban, hogy próbálja meg az ember egy kicsit túlítnak, akkor korlátojon, hogy mit szokott, mit nem szokott. Én mindig, én legalábbis saját tapasztalom, az, hogy én mindig egy kicsit bátrabb vagyok, amikor utazók, szóval például, itthon ki nem próbálnám a, a zipliningot, mert nem jut eszembe, hogy az én koromban nekem ilyen kötéleken kéne csúszkálni, de mikor mondjuk egy esőerdőben voltam Dominikán, vagy akárhol, akkor, akkor valahogy ez így adja magát, hogy ott akkor az a program, akkor ezt csinálnám, és sokkal többet az emberbe vállal. A vakáció nem csak attól lesz jó, hogy most én nyaralok, hanem hogy, hogy több tapasztalatot szerez az ember. Arra nézve is próbálok tanácsokat adni, hogy, hogy, hogy lehet ezt így jobban megőrizni ezeket az élményeket. Én például mindenkinek azt mondom, hogy írjon naplót. Ugye, ha az visszanézi az ember a fotókat, meg, meg valamennyire, azért emlékszik is, hogy miket látott. De vannak olyan kis apróságok, amik mondjuk 10-20 év távlatából nem maradnak meg, pedig pont ezeket jó visszolvasni. ez a bátorságod az elején is megvolt, tehát mondjuk, ha gondolok most tényleg az első, második, harmadik utadra, akkor is bátor voltál? Ez alkati kérdés nálad, vagy a bátorságot idővel az utazások során gyűjtötted? Én igazán sosem voltam félős az utazásokon nem nem is váltosság, hívnám nem lehet, hogy, hogy egyszerűen nem gondolkodok rajta, és így neki vágok. De szerencsére soha nem éreztem úgy nagyon komolyan veszélyben magam. Kicsit én úgy is gondolom, hogy, sok, hogy akik így nagyon túl izgulna a dolgot, azok most nem mondom, hogy behozzák, szóval nem akarok ilyen ezoterikusan fogalmazni, de egy kicsit a hozzáállás kérdése is, hogy ha határozottan megy, és úgy, úgy megy, hogy nem történik baj, akkor, akkor szerintem el is aztja azokat, akik bántanák. Nyilván a rutin azért minden egyes utazáson nő, szóval most már azért én sokkal, sokkal ügyesebben pakolok, meg sokkal ügyesebben keresek szállást, meg sokkal jobban el tudom kerülni a turista csapdákat, és sok mindent ugye rutinusabban csinálok, de hát ugye pont azért írtam ugye ezt a könyvet, hogy más ne az saját kárából volt, meg, hanem az enyémben.